КНИГА ВИХІД РОЗДІЛ ШОСТИЙ І сказав Господь Мойсеєві Ось ти побачиш, що зроблю я фараонові. Він буде змушений відпустити їх, ба більше, навіть силою вижене їх за свого краю. І говорив Бог до Мойсея словами: Я, яхве. Я з'являвся Авраамові, Ісаакові і Яковові, як Бог Всемогутній, Шадай. Землям же моїм яхве я не об'явився їм. Я уклав також союз з ними, що дам їм ханаан землю землю, де вони пробували мандрівними чужинцями. Почув я також істогін синів Ізраїля, що єгиптяни держать їх у неволі. І згадав про союз мій. Тож іди, скажи синам Ізраїля, «Я – Господь, я виведу вас із невольничої праці єгипетської, я вирятую вас із їхньої неволі, я спасу вас простягнутою рукою і великими карними присудами». Я візьму вас собі за народ і буду вам Богом. І ви зрозумієте, що Я – Господь, ваш Бог, що вивів вас із тяжкої невольничої праці єгипетської. Я введу вас у землю, що її клявсь віддати Авраамові, Ісаакові та Яковові, і дам вам її в насліддя. Я – Господь. Так промовляв Мойсей до синів Ізраїля. Та вони не слухали, бо не могли більше терпіти, така тяжка була їхня робота. Тоді сказав Господь Мойсеєві, «Піди і скажи фараонові, цареві Єгипетському, нехай відпустить синів Ізраїля із землі своєї». І промовив Мойсей до Господа, кажучи, Ось не послухали мене сини Ізраїля. Як же фараон послухається мене? Та ж я недорікуватий. І говорив Господь Мойсеєві та Аронові і дав їм доручення щодо синів Ізраїля і фараона, царя Єгипетського, щоб вивести синів Ізраїля з землі Єгипетської. Ось голови родин їх». Сини Рувима первородня Ізраїля, Ханох, Палу, Хецрон і Кармі. Це родини Рувима. Сини ж Симеона. Ємуел, Ямін, Огад, Яхін, Цохар і Саул, син Ханаанки. Це родини Симеона. А ось імена синів Леві за родинами їхніми: Гершон, Кегат і Мерарі. Віку ж Леві було 137 років. Сини ж Гершона: Лівні та Шимгі за їхніми родинами. Сини ж Кегата: Амрам, Іцгар, Хеврон і Узієл. Віку ж Кигатового було 133 роки. Сини ж Мерарі, Махлі і Муші. Це родини Леві за родами їхніми. І взяв Амрам Йохаведу, тітку свою, собі за жінку, і вродила йому Арона і Мойсея. Віку ж Амрамового було 137 років. Сини ж Іцгара, Корах, Нефех і Зіхрі. Сини ж Узієля, Мішаел, Елцафан і Сітрі. І взяв Арон собі за жінку Елішеву, дочку Амінадава, сестру Нахшона. І вродила йому Надава, Авігу, Єліазара та Ітамара. Сини ж Кораха, Асір, Елкана і Авіасав. Це родини Кораха. Єліазар же, син Арона, взяв собі за жінку одну з дочок Путієла і вродила йому Пінхаса. Це голови родин Леві за родами їхніми. Це той Арон та Мойсей, що їм сказав Бог – виведіть синів Ізраїля з Єгипетської землі за полками. Це ті, що промовляли до фараона єгипетського царя, щоб вивезти синів Ізраїля з Єгипту – Мойсей та Арон. Тож, як Господь говорив до Мойсея в Єгипетській землі, мовив він так до нього – «Я – Господь. Промов до фараона царя Єгипетського все, що скажу тобі. І сказав тоді Мойсей перед Господом, Ось губи мої неотесані, тож як фараон послухається мене?